după ore lungate de veche și după ce au lichidat doi porci întregi, un ciorchine de banane și patru lăs de șampanie, elefanta albă nu pe Aureliano II ca a descoperit fără să observe aceeași metodă ca a ei, dar prin ocolișul absurd al unei totale irresponsabilități. Il se dovedea de ce mai primești jos decât crezuse ea. Totuși atunci când Petra Cote s-a dus pe masă doi curcani friți, Aureliano II era doar la un pas de congestie. Dacă nu mai poți mânca, oprește-te!" îi zise elefanta. Să rămânem la egalitate! Eu propusese din toată inima, înțelegând că nici ar mai fi putut lua nici o bucătură suplimentară din picinarea mușcărilor de a fi contribuit la moartea adversarului ei. Însă Aureliano Segundo interpretă atitudinea ei ca o nouă sfidare și și-ndopăgât lejul cu curcan cu mult peste capacitatea lui de necrezut. Își pierdu cunoștința, își înfipse în nasul în farfuria în care nu mai rămăseseră decât oasele,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 tot ar fi simțit-o în frigul care pătrundea prin Era Era înfufolit ca întotdeauna în pătura lui de lână și-și îmbrăcase acele lungi izmene de bumbac pe care continua să le poarte din comoditate, cu toate că din pricina anacronismului lor colbuit, el le numea izmene conservatoare. Își trase pantaloni strâmți fără să-și lege și returile, după cum nici la gulerul cămâșii nu-și puse butonul de aur pe care îl purta întotdeauna, deoarece avea de gând să facă baie.